أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأن على نبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أسبال الحديث كلام الله وخير الهدى رده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور مقتاتها فإن كل مقتات بدء وكل بدء دلاله وكل دلاله في النار Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Manhaj as saleh kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir An-Nadwum, Al semoga Allah Kita akan membahas poin yang terakhir di usul akidah salafus Shalih, yaitu di dasar akidah salafus Shalih. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Nawud Dalam bukunya Al-Wajiz Iman Haji Salaf al-Soreh Yaitu Kewajiban kita untuk Mengimani seluruh apa Yang datang dari Allah Subhanahu SWT Di dalam Al-Quran Yang datang dari Allah Subhanahu SWT Berupa perintah-perintahnya Dan meninggalkan Seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Baik itu secara global Ataupun secara tafsir Terperinci Begitu juga kita beriman tentang apa. Kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan telah sahih. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Meskipun kita tidak menyaksikannya. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Meskipun apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tidak masuk akal. Maka juga hal ini wajib untuk kita imani bersama sehingga kita wajib untuk ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan diperintahkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW serta ya, meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Allah swt atau yang dilarang oleh Allah swt dan dilarang oleh Rasul Nabi Muhammad SAW dan berhenti terhadap batasan yang diberikan batasan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Begitu juga kita wajib untuk mengimani apa yang datang dari para ulama Rasulin, orang-orang para sahabat Nabi SAW yang telah diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sepeninggal Nabi SAW. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa? yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga yang datang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam permasalahan akidah ataupun dalam permasalahan amalan dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perkataan-perkataan. Maka para jamaah yang teramat Allah secara global dalam poin ini adalah kita wajib untuk meniti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan meniti jalannya para sahabat Rasul SAW dalam segala hal. Baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan amal perbuatan sehari-hari. Inilah merupakan sunnah yang lengkap. Ini merupakan sunnah yang lengkap. Jadi sunnah yang lengkap itu adalah kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi larangan larangannya juga mengimani apa yang datang dari Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih Ya Baik itu dari perkataan, perbuatan atau takrir beliau ya Dan juga kita mengimani seluruh apa yang datang dari para sahabat Nabi SAW Ini tiga landasan ini pada jamaah yang terhadap Allah Merupakan sunnah kamilah Merupakan sunnah yang lengkap ya Kenapa kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah kaum khalaf al rasulin yaitu para sahabat? Karena sesungguhnya sunnah mereka adalah sunnah yang diperintahkan oleh rasul saw untuk kita ikuti. Di mana nabi saw menjelaskan di dalam hadisnya: "Alaihum bissunnati wasunnati al khalaf al rasulin al mahdiin Maka kedudukan sunnah para sahabat sini dalam urusan ya dalam kita mengikutinya itu sebagaimana kita mengikuti Sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan sannalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amri mim ba'dhihi sunanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kaum muslimin setelahnya telah memutuskan atau telah memberikan kepada kita sunnah-sunnah. Al-akhdubiha yakni sahbi kita bila, maka untuk mengambilnya itu berarti kita telah berpegang teguh kepada kitab Allah. Wa kuwatan aladinilah dan menjadi kekuatan atas agama Allah. La yasyri'ah hadin takdiruha walatdiruha. Maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mengganti atau merubah sunnah tersebut wala an-nadar amrin khalaqaha dan tidak pula diperkenankan untuk melihat urusan yang menyelisihinya manih tadabiha fa huwa al-muhtadi maka barang siapa yang mengambil petunjuk darinya yaitu dari sunnah Rasul SAW dan sunnah para ya khulafa yaitu para sahabat setelahnya itu sebagaimana dia mendapatkan petunjuk dari Allah wa man biha fa mansur dan barang siapa yang menolong sunnahnya maka dia adalah orang yang tertolong. Wa man daraka wa attaba ghaira sabilil mukminin wallahu lahum wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan ...sebaliknya... barang siapa yang meninggalkannya dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin maka Allah Subhanahu taala akan membiarkan dirinya di dalam penyelerengannya dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka Jahannam. Sungguh neraka Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wahatamisdaqku kau lirosulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa iyyakum wa muhdathil umur, fa inna kullabi darlilah. Dan jauhilah dari kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, di dalam ibadah ini. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Ini merupakan para jamaah hadis ya, yang menjadi landasan utama, landasan yang agung di antara landasan-landasan agama. Wa hadzal hadis aslun azim fi usmin usuluddin. Hadis ini merupakan dasar yang paling agung di antara dasar-dasar agama wa huwa al sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini ya, sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang riwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minna fa barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru ya Tanpa ada urusan dari perkara kami, maka hal itu tertolak. Di sini, di dalam hadis ini, para jamaah terkandung tahzir, tapi hitahzir min ittiba'it umur al-muhsasa fitir wal ibadah. Hadis ini merupakan peringatan, ya, peringatan keras, ya, untuk mengikuti perkara-perkara yang baru di dalam agama dan ibadah. Perkara yang keras agar kita tidak mengikuti hal Hal itu, yaitu perkara yang baru di dalam agama dan di dalam ibadah. Wal muradu bil bid'ah. Adapun pun murad, yaitu adapun maksud dengan bid'ah adalah. Ma uhdi thamim malaysalahu aslan fi syari'ati yadullu alaihi. Apa saja perkara-perkara yang ada, yang baru, yang tidak ada dasarnya dari syari'at ini yang menunjukkan akan hal itu. Wahamahmakan adalah aslun. Adapun ya, perkara yang memiliki asal atau landasan di dalam syariat ini dan syariat ini menunjukkan akan dasar tersebut, faiz habibid al Maka hal itu bukan dinamakan bid'ah secara syarat, bukan dikatakan bid'ah secara, secara istilah. Wa ingka nayudulak alaihi bid'ah duwawiyya. Walaupun hal itu bisa dikatakan sebagai bid'ah secara bahasa. Ini jelas para jamaah. Jadi segala sesuatu yang tidak mempunyai landasan di dalam syariat, ya, ketika sesuatu itu ada dan dilakukan, maka itu adalah bid'ah secara syariat. Adapun jika sesuatu tersebut memiliki dasar di dalam syariat, memiliki dasar di dalam syariat, meskipun sesuatu tersebut tergolong baru dilakukan, tapi ada dasarnya, ya, ada dasarnya, maka hal itu tidak apa. Tidak dikatakan bid'ah secara syar'iyah, secara istilah. Meskipun dikatakan bid'ah secara lugoliat, secara bahasa. Fakulluman ahdatsa Shay'an wa nasabahu iladhin walam yakun lau asun jurja ilaihi fahuwadulala. Maka setiap apa yang baru atau yang membuat sesuatu baru, ya? perkara yang baru, kemudian dinisbahkan perkara tersebut di masukkan ke dalam agama padahal tidak ada landasan agama yang bisa dijadikan rujukan atas sesuatu yang baru tersebut maka itu merupakan kesesatan. Wa din bariun maka agama akan berlepas diri dari perkara tersebut. Sawaa'un idzalika fi mata'in ihtiqazat wal a'mal wal Baik ya perkara yang baru ya. Yang diadakan, diadakan di dalam agama itu berkenaan dengan masalah-masalah Seputar akidah Ataupun seputar amalan Atau seputar perkataan-perkataan Kemudian Syed Abdul Qadir menyebutkan Dalam bukunya ini Tentang ya, istilah atau mustalahat Yang selama ini diperdebatkan Oleh sebagian ulama ya. Tentang perkataan Sebagian apa, sebagian salaf berkenaan dengan bid'ah yang baru atau uh, bid'ah yang hasil. Bid'ah yang ba, baik. Beliau mengatakan. Wa'amma ma wafa'a bi kalam salaf. Min istihsani ba'dal bid'ah. Ada pun yang terjadi di sebagian kalam salaf. Di sebagian perkataan salaf. Di mana ada sebagian di antara mereka yang mengatakan ada bid'ah yang bagus. Min istihsani ba'dal bid'ah. Fa'innama dhalika fil bid'ah andu wawiyah la syar'iyah. Maka kita kembalikan bid'ah perkataan mereka itu ya bid'ah yang bagus itu kepada bid'ah secara bahasa bukan secara istilah atau bukan secara syariah seperti perkataan Umar Ibnul Khattab Rasulullah SAW seorang sahabat yang mulia sahabat jalil ya sahabat yang agung ya min kullafak ar-Rashidin diantara sahabat kullafak ar-Rashidin dan kita mengetahui bagaimana manzilah beliau kedekatan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lamma jama'annas ala qayami ramadhan tatkala beliau mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat ramadhan yaitu salat rawi ala imamil wahid dengan satu imam dalam dimas di masjid fil masjid wa kharaja waraahu kemudian beliau keluar dan beliau melihat mereka para sahabat sedang melaksanakan salat dengan satu imam. Qala. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'atul hadi. Ini adalah bid'ah yang baik. Ini adalah bid'ah yang baik. Bagaimana kita mengatakan bagaimana kita menerjemahkan perkataan beliau radhiyallahu ta'ala anhu umadul khotob. Nikmatul bid'atul hadi. Bid'ah yang baik. Apakah kita maknai perkataan beliau itu adalah dengan sengaja beliau membuat satu bid'ah? Tidak mungkin para jamaah. Tidak mungkin. Beliau seorang sahabat yang mulia. Kedudukan beliau yang besar di hadapan, di, di samping Rasul SAW. Bagaimana umat Islam mengetahui kedudukan beliau. Lantas beliau kemudian membuat bid'ah eh, setelah zaman Nabi SAW. Tidak seperti itu. Makanya... Apa yang dikatakan oleh beliau, nek malbid atuhadihi, ini merupakan bid'ah secara lugawiyah. Maka dikatakan oleh saya Abdul Qodir dalam masalah ini, wakalah aslum fi syar'i. Ya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu talahain dengan mengumpulkan manusia dalam pelaksanaan solat rawayat dalam dengan satu imam di masjid itu sejatinya punya dasar, punya dasar, punya landasan di dalam syariat. Apa landasannya? Waktu Rasulullah SAW bersama jamaah dan firman di dahulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan ya, bersama para ya, sahabat berjamaah di masjid, yaitu solat solat malam solat raweh, ثم تراوَكَه. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan setelah itu, meninggalkan solat tersebut. كشيا تأنتُ فرَجَ الْأُمَمَ. Beliau takut, ya, beliau khawatir. Sholat Taraweh berjamaah di masjid itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan atas umatnya ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fya'juzu anilqiyah mebiha sehingga nanti umatnya akan berat melaksanakan ya, sholat Taraweh secara berjamaah diwajibkan di bulan Ramadhan. Waqtami nahada dan kita mengetahui sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini telah aman. artinya Aman gimana? Tidak mungkin akan ada apa, akan ada wahyu lagi. Tidak mungkin akan ada apa, ada penetapan hukum baru lagi sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal ini sudah aman, ya, sudah, sudah aman. Pakdawafatih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalnya Nabi Sallam sudah aman. Umar bin Khattab mengetahui tidak mungkin akan diwajibkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ke kepada beliau. Karena beliau bukan seorang Nabi, ya, sudah terputus wahyu setelah apa? Setelah Nabi saw wafat. Maka beliau mengetahui akan hal ini tidak mungkin akan diwajibkan lagi. Pak Ahya harumat. Maka kemudian Umar menghidupkan kembali sunnah yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi saw. Kemudian ditinggalkan karena beliau khawatir apa? Khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan lagi sunah ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Wa amma ma kana amran tsabitatul ibadat. Adapun jika perkara ya, yang telah tetap di dalam perkara ibadah, fala tajuzul Maka tidak boleh kemudian kita menambahkan perkara yang sudah tetap di dalam ibadah. Seperti contohnya fal adza masalan adzan. Adzan ini merupakan ibadah. Adzan panggilan sholat. Tapi dia adalah ibadah. Ya beko ala kayibbiatihil masyru'ah. Duna ziyadadil walang usul'ah. Maka kita tetapkan adzan itu sebagaimana kayibbiangnya. Sebagaimana bentuk aslinya. Sebagaimana tata cara aslinya ketika Nabi SAW masih hidup seperti itu. Ya. Dimulai dari kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian syahadat dan sebagainya. Tidak boleh kemudian kita menambah. Menambahi kalimat selain kalimat tersebut. Ya. Ketika ada kalimat Hayya al-Solat, kemudian hayya al al-Falah tidak boleh. Kemudian kita tambah seperti Hayya al-Khairil al Amal seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Nah ini jelas ini merupakan kesesatan. Karena adab di sini merupakan ibadah Taukir, ya harus tetap. Telah jelas, ya tuntunannya di hadapan Nabi SAW dan hal itu tidak boleh kemudian kita roba-roba roba kembali. Kemudian juga seperti contohnya sholat. solat. Was solat tetap ala kayfiyah tahan masua sudah tetap, ya bentuknya kayfiyahnya, tata caranya, bahkan waktu-waktunya dan sebagainya tidak boleh kemudian kita membuat ya syariat baru di dalam asal solatnya. Subuh dua rakaat, tidak boleh kemudian kita tambahi Ataupun kita kurangi Begitu juga duhur, asar, maghrib, isa Tidak boleh juga kita menambahi Selain dari lima waktu Seperti ditambahi solat yang lain Enam waktu atau tujuh waktu dan sebagainya Begitu juga apa? Begitu juga waktu-waktunya Sudah ditetapkan di dalam syariat Maka hal ini tidak boleh kemudian diganggu Diganggu-ganggu lagi Itu adalah Ketetapan dari syariat Dan kita harus menetapkannya Dan tidak boleh diubah kembali Dianda Rasulullah SAW dalam masalah solat, ya, karena solat ini merupakan ibadah yang, yang agung dan ketetapannya telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan diajarkan pula oleh Nabi SAW, karenanya kita tidak boleh menambah-nambah lagi. Nabi SAW bahkan mengatakan di dalam hadisnya, solu kamar aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Wah wah sahih. Ini merupakan hadis sahih. ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Seperti contohnya juga. al Haj, Amalan haji. Ya beko ala kaifiyatihi al-masyu'ah. Maka amal -al haji ini tetap. ya, Bagaimana kaifiyatnya. Tata caranya yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Kemudian kita tambah-tambahi ibadah haji. Kalau ibadah haji ditetapkan oleh Nabi SAW. Ada tawaf. Ada sa'i. Kemudian ada wukuf. Di Arafah, ada Mabid di Musyarifah, kemudian ada melempar Jumroh, ada Mabid di Mina, ya, kemudian ada melempar Jumroh tiga dan sebagainya. Tidak boleh, kemudian kita menambahi amalan-amalan selain amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW juga bersabda tentang masalah haji ini ketika dihaji wada, Ketika beberapa waktu menjelang Nabi SAW bapak, beliau mengatakan, Kudu'ani manasikakum. Ampillah ya dariku seluruh manasik-manasik kali kalian. Hada waqad fa'ala al-muslimun asya' wa lam fi zamanir Rasulillah sallallahu Begitupun ya, meskipun seperti itu sudah jelas para jamaah. syariat ini sudah sempurna, syariat ini sudah istimewa, diturunkan oleh Allah SWT. wa melalui Nabi SAW Nabi sallallahu mengucapkannya. Nabi SAW mencontohkannya dengan amalannya. Nabi SAW juga memberikan takdirin kepada amalan-amalan para sahabat dan sebagainya. Meskipun seperti itu sudah sempurna. Namun kita saksikan para jamaah. Ya. Waqaqpa'alal muslimun asyah. kaum muslimin di akhir-akhir ini. Di masa-masa setelah Nabi SAW tiada. Ya, mereka melakukan banyak hal. Lampakun fi zamani Rasulullah SAW yang mana hal-hal tersebut tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Walakin nahar doruriyah turihidil Islam wakat hajah wahsaqatu anat. Tapi para jamaah ada beberapa hal yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Tapi hal tersebut merupakan doruriyah, merupakan dorurat, merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan untuk menjaga Islam. Waqat ajazuha wa saqatu anha ya dan mereka telah membolehkannya dan mereka sukut artinya diam terhadap hal, -hal tersebut seperti ya, yang dilakukan oleh sahabat ya para sahabat sejak zamannya eh, sahabat Siapa Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu talalahu ta kemudian juga sahabat Umar Umar khattab radhiyallahu talalahu ta sampai kepada zaman Usman bin Affan radhiyallahu talalahu ta dalam hal mengumpulkan Al-Quran. Kajam Usman bin Affan radhiyallahu talalahu ta ummah ala Mus'hafin Wahid di mana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan umat ini di atas mushaf yang satu. Khasyiyat tafriqil ummah, dikhawatirkan umat-umat ini nanti berbeda-berbeda-beda. Wa baqit tahsanuh sahaba wa ainul maslahah. Dan para sahabat memandang apa yang dilakukan oleh Utsman di sini adalah suatu kebaikan di mana di sini terdapat satu maslahat. Apa maslahatnya? Masalahnya para jamaah yang ceramah teologi, kalau Quran tidak dikumpulkan dalam satu musaf, maka dikhawatirkan Quran ini akan hilang. Seiring dengan hilangnya siapa? Seiring dengan hilangnya para sahabat, seiring dengan wafatnya para para sahabat yang mana mereka menghafal Al-Quran di dalam hati-hati mereka dari Rasulullah SAW. Karena itu, hal ini terjadi sejak zaman Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Tatkala apa? Terjadi perang, murtadin ya. Ketika itu banyak para sahabatnya meninggal dunia. Maka Abu Bakar sedih melihat ini. Kalau para sahabat meninggal dunia, maka dikhawatirkan nanti Al-Quran yang ada di hati-hati mereka akan hilang pula. Ya. Karena, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim dan Al-Quran tersebut sampai bisa terrealisasi dalam satu Mushaf ketika zaman siapa? Usman bin Affan Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan maslahat. Anda mas di dalamnya. Ya. Wahai peluk kita baca hadis nabi al-ashari begitu juga kitabah atau penulisan hadis nabi ya dulu tidak boleh nabi, tidak boleh ya para sahabat menulis ya sabda nabi saw sehingga ada di antara mereka yang semu-semu menulis ya di kertas-kertas ataupun di batu-batu di waroko-waroko di daun dan sebagainya ya maka ketika nabi saw wafat juga ya masalahnya sama dikhawatirkan sunnah ini akan hilang begitu saja ya karena ya, kemudian kita betul hadis ya penulisan hadis al ya ini dilakukan setelah zaman nabi saw. Padahal di zaman nabi tidak pernah dilakukan ya dilakukan penulisan penulisan hadisnya khayyatal tawya ini bimauti ahli dikhawatirkan hadis tersebut akan hilang ya dengan atau seiring hilangnya orang-orang yang membawa hadis dari nabi Allahumma asalam yaitu dengan kematian mereka dengan wafatnya mereka. Waktu batu tafsir Al-Quran begitu juga penulisan tafsir Al-Quran, penulisan hadis, ya, watakrif ilmu nahwiyah, ya, yang penulisan ilmu nahwulihib diluq alarabiya untuk demi menjaga, ya, keontensikan bahasa Arab, kemurnian bahasa Arab. Kenapa ko harus, ya, ilmu bahasa ini juga ditulis para jamaah. Nah, waktu itu, ya. Para, para para ulama ketika itu atau orang-orang Arab secara umum ketika itu ketika berbicara bahasa Arab mereka berbicara sembarangan, ngawur bicaranya, tidak memiliki kaidah-kaidah tertentu. Karena ditulislah kaidah-kaidah ya dalam pembahasan ya bahasa ini dalam rangkaian atau dalam disiplin ilmu yang dikatakan atau yang kita sebut dengan ilmu nahu atau juga ilmu soal hal ini tidak lain ini Tidak bukan adalah untuk menjaga. Keutuhan bahasa Arab, kemurnian bahasa bahasa Arab Allah Tihiyawasi Datoen Lipang yang mana bahasa Arab ini merupakan wasilah untuk memahami Islam. Wataklip ilmu mustalah Hadis begitu juga ya dengan penulisan ilmu Mustalahil Hadis ya dulu di, di zaman Nabi SAW tidak ada ilmu Mustalahil Hadis adanya setelah zaman Nabi SAW ya bahkan jauh dari zaman Nabi SAW ilmu Mustalah baru ditulis kenapa? apa efeknya jika tidak ditulis? Nah, tidak jika tidak ditulis ilmu mustalah hadis kita tidak akan bisa menscreening, tidak akan bisa memilah mana ini hadis yang benar-benar benar hadis yang dari Nabi saw yang disarjakan oleh Nabi saw atau yang bukan hadis dari Nabi saw karena yang ditulis ilmu mustalah hadis ya agar kita mengetahui ya agar kita bisa membedakan antara hadis sahih dengan hadis lain selain itu hadis noif ataupun hadis maudhu ya Bahdi hijaih satu dan hal itu semuanya yang dilakukan setelah zaman Nabi saw dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut ini merupakan amalan yang diperkulihkan lihif di syariat, ya tidak lain hal ini untuk menjaga syariat, ya. menjaga syariat Islam. Allah Taala katakan kalau syariatihi dan Allah subhanahuwataala telah berjanji, ya di dalam dirinya sendiri untuk menjaga syariatnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9 innanaahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kami ya benar-benar telah menurunkan az-zikra Al peringat Al-Qur'an sebagai az-zikr Al wa inna lahu lahafidun dan sunnul kamila yang akan menjaganya Kemudian Nabi saw pernah juga bersabda di dalam hadisnya, yahmi duha dalam ilmu mingkulikah lapin hudulhu. Ilmu ini akan dibawa ya di setiap generasi orang-orang yang adil. Yumpunaan hutahri falgoalin dimana orang-orang ini orang-orang yang adil ini akan meniadakan ya penyelewengan penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihal ilmuktilin ya dan akan mengkat ya. Uh, apa perlakuan orang-orang yang tidak berakal ya buat takwil jahili dan ya tak dan orang-orang yang adil ini akan apa akan memutuskan takwilnya orang-orang jahilin artinya penafsiran orang-orang yang ja jahil wah wahaditun hasanun dituruki wasyawahidin hadis ini adalah hadis hasan dengan banyaknya turuk yaitu dengan banyaknya jalan hadisnya dan syawahidnya Kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Nawuk setelah me menceritakan beberapa poin dari akidah as-Salafus soleh akidah al-sunnah wa jama'ah. Kemudian beliau mengatakan di akhir perkataan ini. Wahadihya akidatul ro'il al-awwal. Itulah yang kami sebutkan ya, dari pertama sampai poin ini. Merupakan akidah benerasi yang pertama. Min hadihil umman. Wahyam akidah Sophia dan itulah akidah yang murni. Sophia Alma Al Adab semurni air yang jernih, yaitu air yang jernih yang langsung datang dari pegunungan. Al Khobia Uwudul Jamal Amwasi di mana akidah tersebut adalah akidah yang kuat, sekuat gunung, ya, ya tegaknya guh gunung. Al Matina Matanatar Uwudul Busko di mana akidah ini juga akidah yang kuat, ya. yang dibangun di atas, ya, tali yang ku. Wa' yaitu agama Islam. Wahiyal akidat salimah. Dan ini merupakan akidah yang salimah. Akidah yang selamat. Waqtariqatul mustaqimah. Dan jalan yang lurus. Ala nahjil kitabi wa sunnah. Di atas jalannya kitab dan sunnah. Di atas metodenya alkitab dan sunnah. Wa akwaris salafin ummah wa a'immatihah. Dan di atas perkataan-perkataan salaful ummah ya. Apa, para pendahulu, umat pendahulu kita dan para pemuka-pemuka umat pendahulu kita. Wahyat Torih Alladhi Ahya Kuru Bul Min Hadil Urma. Inilah jalan, ya, inilah manhas ataupun jalan yang dihidupkan oleh hati-hati generasi awal kita dahulu, yaitu generasi para salaf dahulu wa hiya saleh dan ia merupakan akidah as saleh wal firqatu dan firqah yang selamat wa ahlussunnah wal ah. dan ahlussunnah wal jamaah ini adalah istilah para jamaah ya boleh kita mengatakan ini akidah salafus saleh boleh kita mengatakan akidah firqatu najia boleh juga kita mengatakan akidah ahlussunnah wal ah. ya wa hiya arbaah dan inilah akidah empat imam ya Ashabul Madzhab al Mashurah, ya, para sahabat madzhab, ya, pemilik madzhab yang terkenal al-Muttaghbiyah yang diikuti banyak diikuti oleh para penegut penegut mereka. Wa di Jumhuril Fukuha wal Muhasisin dan inilah merupakan akidah Jumhuril Fukuha, yaitu para ahli ahli fikih, ya, dan ahli ahli hadis, wal ulama al Amilin dan para ulama wa man tharu dan inilah akidah orang-orang yang mengikuti ya yang mengikuti jalan mereka ila yaumin wa ila sampai pada hari kita ini sampai pada hari kiamat kelak wa inna man ghayyara man ghayyara min aqwalihim ba'd al-muta'akhirin alladzin tansabu ila dan sesungguhnya ada di antara ya Para mutakhirin, orang-orang setelahnya, yaitu orang-orang yang belakangan ini yang kemudian berusaha untuk merubah perkataan-perkataan mereka. Kemudian dinisbahkan kepada mereka. mereka. Fa'alayna. Karenanya, kata Syedul Qadir al-Nawud, fa'alayna. Karena itulah, anna'u gabil aqidatis sofiya. Wajib bagi kita untuk kembali lagi kepada akidah yang murni ila yaitu yang murni diambil dari sumbernya alladzi nahala binhal afyar min salafis di mana sumbernya tersebut adalah dari para ulama-ulama kita salafus salehnya orang-orang yang terbaik dari mereka fanadtub amma takatu karenanya juga kita diam terhadap apa yang mereka diam terhadap perkara tersebut wa nuaddi al ibada kama dan kita melaksanakan ibadah sebagaimana mereka melaksanakan ibadah wa naltazimul kitab sunnah wa wa ijma' as ummah wa ummatiha wal qiyas as-sahibul umuri mutajaddida dan kita tetap Multaqim, kita tetap konsisten terhadap kita dan Sunnah serta Ijma, ya konsensus ataupun apa, kesepakatan dari sarapul Ummah dan para Imam mereka serta kita kembali kepada kiat dan kiat yang Sahih il umur al di dalam perkara-perkara yang kontemporer atau perkara-perkara yang baru. Artinya, bisa kita kembali kepada qiyas yang benar dalam perkara-perkara yang baru yang sebelumnya tidak ada, tapi dengan landasan Alkitab dan Sunnah serta ijma' mereka, yaitu ijma' kaum salaful ummah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Al-Adzhar, wa alam. Anas al Shu'ab al Muxtar, ma'kan as Salaf radhiyallahu anhum, wahadhu alhad. Dari ketahuilah kata ulim al Nawawi, bahwasanya hal yang benar, hal yang dipilih adalah apa yang telah dilakukan atau yang dijalankan oleh as Salaf radhiyallahu anhum. Ya, semoga Allah meridoy mereka semua. Wahadhu alhad dan inilah adalah kebenaran. Inilah agama yang benar. Walau takut taroh nabi akbikah rotiman yuholifu dan janganlah kalian sekali-kali ya tertipu dengan banyaknya orang-orang yang apa yuholifu yang orang-orang yang melisi mereka menelisi kaum salah terdahulu. Fakat qaulah Abu Ali Al Fudail Ibn Ayat rahmahullah ma makna sungguh Abu Ali Al Fudail Ibn Iyad rahmahullah maa Al taala telah mengatakan di dalam maknanya Izlam durrukan Huda, walaiyadurrukahillah Tasalikin, ya. walaiyadurrukahillah Tasalikin. Konsistenlah engkau untuk meniti jalan-jalan, jalan-jalan petunjuk, dan janganlah, ya dan tidak akan membahayakanmu sedikitpun, ya, khillah Tasalikin, orang-orang yang menitinya meskipun orang-orangnya itu sedikit. Ya. Konsistenlah kalian untuk meniti jalan-jalan kebenaran. Untuk meniti jalan-jalan, ya, petunjuk dan tidak akan ya, merugikanmu dan tidak akan membahayakanmu, meskipun yang melakukan jalan tersebut adalah sedih sedikit. Wa iya kawaturokotolala walatertabikat sartinhalikin dan jauhilah dari kalian jalan-jalan apa? Jalan-jalan kesesatan. Meskipun jalan-jalan kesesatan itu banyak yang banyak yang melaksanakannya, banyak yang melaku melakukannya. Wa hadha huwa as-sabilul wahid alladhi sayasluhu baqiyatul ummah dan inilah merupakan jalan satu-satunya di mana dengan jalan ini umat ini akan akan menang. Dengan jalan ini umat ini akan benar ya. Wa imam Malik bin Anas rahimahullahu taala alim ahli al-Madinah al sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh al-Imam Malik bin Anas Yaitu seorang imam dari kota Madinah al munawwarah tatkala beliau mengatakan Lay yusliha Akhiru hadihin umat Illa bima salahu biha awaluhah Tidak akan benar umat ini ya. Tidak akan sekali-kali Umat akhir ini benar Kecuali mereka Mengadopsi Ataupun mereka men, apa, Mengikuti Ataupun mencontoh kebenaran dari umat-umat sebelum, Sebelumnya Hada walayyakumal khair bihadir umat. Maka dengan ini para jamaah tidak akan, ya, tidak akan hilang kebaikan ini pada umat ini jika mereka itu benar-benar konsisten untuk mengikuti umat-umat pendahulu mereka. Li'anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaula bihadisihi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, ya. Jadi kebenaran ini tidak akan mati para jemaah, meskipun di akhir zaman, meskipun banyak penyelewengan, penyelewengan dan penyisihan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya: لا تزادوا ائفة من امة داعينا الحق لا يدرهم من خدالهم ولا هبت ياتيام رضي وان كاذلِك masih saja umat ini, sekelompok dari umatku ini akan tetap berada di atas kebenaran akan nampak berada di atas kebenaran. La yadurru man tidak sedikit pun membahayakan orang-orang yang menyisihi mereka, hatta ya'tiya amrul wa hum sampai nanti datang urusan Allah mereka dalam keadaan seperti itu, yaitu mereka dalam keadaan konsisten dalam agama ini yang yang benar. Wa qala ta dan Rasulullah sallallahu bersabda, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sakinya nomor hadis 1920 dan rasulullah saw juga bersabda dalam sebuah hadisnya makarumati mantalumator layat di awaluhu kairun amakhiruhu perumpamaan umatku ini seperti perumpamaan hujan kita tidak, tidak diketahui ya tidak diketahui kebaikannya itu yang di mana apakah di awalnya atau di akhirnya Hadis ini merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini pula ya dengan nomor hadis 2873. Nah, hada wa qaddaru aqidatu salafus jam'un katsirun minal ulama dan begitulah dan inilah ya, sungguh akidah salafus saleh telah ditetapkan oleh banyak sekali para ulama. Minhum Abu Ja'far ath-Thahawi ya di antara mereka yang telah menetapkan yang telah membuat tulisan khusus ya dhalal takrir akidah al-sunnah wal jamaah penetapan akidah al-sunnah wal jamaah di antara mereka adalah seorang ulama bernama Abu Ja'far ath-Thahawi ya Abu Ja'far ath-Thahawi ini beliau mempunyai satu buku wa syarha akidah taru Ibnu Abdul His al-Hanafi beliau telah mensyarah Kitab Ibnu Ibn Al-Arabi dalam akidahnya, ya, yaitu disebutkan dengan akidah At-Taha at Riyah. Ahadu Kalamidi Ibn Kathir Ad-Dimashki, yaitu salah seorang tilmid atau salah seorang murid dari Ibn Kathir Al-Dimashki. Wa dhammahu Syarhul Aqidah At-Tahawiyyah. Kitabnya ini disebut atau dinamai dengan nama Syarhul Aqidah At-Tahawiyyah yang diterus oleh Abu Ja'far At-Tahawi ya, yaitu mensyarah akidahnya siapa? Ibnu Abi Iz Al-Hanafi. Wa dan diantara mereka juga yang konsisten dengan ya mentak yaitu penetapan akidah sunnah Wal Jamaah yaitu Abdul Hasan al ashari Ini perlu dicatat para jamaah. Abdul Hasan al Ashari yang kami sebutkan di sini adalah Abdul Hasan al Ashari di masa-masa akhir beliau sebelum beliau meninggal dunia, bukan masa terdahulu ketika beliau intima dengan apa? Dengan madhab, ya al, al Maturidi atau ya madhab ya al Kullabia. Di sini para jamaah, Imam Abdul Hasan al Ashari di dalam dua kitabnya atau kitab yang ter terkenal di dalam masalah akidah yaitu takrir penetapan akidah alusunan para jamaah dengan judul al Ibana al Usulidiana. Al-Ibana, al-Ussulidiana. Wahyul Akidah Allah Istakharro Alaihi Akhiron, yaitu Kitab Akidah yang ditulis oleh beliau akhir, sebelum beliau meninggal, meninggal dunia. Dan ini merupakan akidah rujukan. Artinya apa? Beliau telah rujuk kepada akidah al-Ussun ahli, ahli Nawal Jamaah yang mana sebelumnya beliau bahawa, mengikuti akidah apa? Akidah al-Kullabiyah atau akidah al-Muqtazila. Nampak. وقال قولنا الذي نقول به dan beliau mengatakan di dalam kitabnya ini qauluna allatinaqulu bihi perkataan kami yang kami katakan adalah wadiyat wadiyanatun allatina zugayyanu biha dan agama yang kami tetapkan di dalam agama ini adalah Al-tamassuk bi kitabillah azza wa jalla yaitu konsisten berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jalla wa bisunnatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan sunnah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an as wa at-tabi'in dan apa saja yang diriwayatkan oleh para sahabat dan para tabi'in serta imam-imam hadits ya wa nahnu bidzalika muqtasim kita berpegang teguh kepada mereka wa bimana yaqulu bihi Abdullah Ahmad bin Hanbal qa'idur dan kita berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala wa liman khalaqa qawluhu mujadilun dan kita menyelisihhi atau meninggalkan segala perkataan-perkataan yang menyelisihhi mereka. Ini merupakan takrir para jamaah. Ini merupakan penetapan perkataan beliau di dalam bukunya Al-Iban Abdus Salamana di sini penetapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu sebelum beliau meninggal dunia dalam kitabnya Al-Iban al Salamana. Wa minalladziina katabu fii akidah as dan di antara mereka para ulama yang menulis akidah as-salafus salih adalah Al-Imam As-Subuni ya. Al-Imam As-Sawbuni, yaitu Abu Usman Ismail, Ismail bin Abdirrahman As-Sawbuni. Al-Imam Al-Muhaddi, Syekhul Islam. Beliau dijuluki Syekhul Islam yang meninggal dunia pada tahun 449 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Akhidatussalam. Waminhum, dan diantara para ulama yang lainnya yang menulis Akhidat Assalamusul Salai, yaitu Al-Imam Muwam Fakuddin eh, ibnu Udama Al-Maqdisi Al-Ambali. Yaitu imam yang terkenal dengan apa? Imam Ibn Buda Al Magdisi Al Hamdali, ya. wahwa muafakutin Abu Abdullah. Beliau adalah muafakutin Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Buda Al Magdisi. Syeikh Islam Al Bukhari Al kabir Beliau adalah ahli fikih yang besar. Mata sanata beliau meninggalnya dalam di tahun 620 Hijriah. Al Imam Ibn Uthama al-Madzisi al beliau mempunyai kitab yang terkenal dengan judul kitabnya Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil Ar-Rasad. Kitab ini sudah banyak dikaji di majlis-majlis ilmu dan kemungkinan sudah beberapa kitab ya sudah beberapa risalah sudah diterjemahkan. Wa ghairuhu min al-ulama al-ajla jazakumullah khairan. Maka dengan ini para jamaah nas Allahu ahyan adzkiyatul kita memohon kepada Allah agar Allah swt mengkurniakan kepada kita akidah yang lurus, akidah yang murni, akidah para salah terdahulu dan akhlak-akhlak mereka yang diridoy oleh Allah swt dan agar pula kita bisa menghidupkan Islam ini dan dimatikan dalam keadaan Islam di dalam keadaan kita bersyariat atau Mengalamkan syariat yang Diamalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala alam Dengan ini kita selesai membahas kitab Al-Wajiz Fi Manhaji as-salafi sore Untuk kedepannya Bisa kita pilih diantara kitab-kitab Yang ditakrit atau yang dijelaskan oleh Saya Abdul Qadir al-Nawud Bisa kita membahas kitab ya, Lu'adul iqtikot Bisa kita membahas kitab Aqidatul Salaf yang ditulis oleh Al-Imam ya. Atau bisa kita membahas kitab Al-Imam Abu Hasan Al-Asari ya. Al-Ibana Anusulid Diyana ya. Ini adalah kitab ya. Takrit dari kitab Ahlu Sunnah Wal, -Wal Jamaha Wallahu ta'ala alam Itu saja mungkin para jamaah Yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf اقول ما استمع والله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واعود اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحمد الله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله